а то й може статися ще якась велика, невіджалована і ненадолужена кривда. Антоній глянув з третього покою і подався назад. «Прошу отця декана до бібліотеки, пані графиня, за хвилину будуть готові, переодягаються». Декан увійшов до великої квадратової зали, обставленої палісандровими шафами, в котрих за мосяжними рішітками стояли старано поукладені книжки. Шафи доходили до половини стін. На шафах різьби, над різьбами портрети. Посередині великий килим, на ньому стіл теж килимом накритий, а на столі люстровані часописи, а кругом стола великі вигідні фотелі. Одні двері вели на ошклену веранду, повну пальмі тропічних рослин, другі – до більярдової зали, а треті – до робітні покійного графа. У великім кахливі в коменку горів в вогоні червоні відблиски скакали по золочених хребтах книжок. З двох високих вітражових вікон падали на килим пастелеві світляні ефекти. Декан добре знав тою затишну кімнату, бо не раз пересиджував тут спокійним графом на розмові. Граф цікавився життям села і повіту, тішився просвітним поступом народу і жалував, що не має нагоди побачити якогось національного свята в столиці – а коли декан казав йому, що це так легко, бо треба тільки зважитися і поїхати, то покійний кивав головою і зітхаючи шептав «Ах, отче, отче, ви навіть не знаєте, як воно важко». Та ж мене заклювали би свої чужі ворони, сказали би прямо «Грав з дичавів на старі літа, коли не щось гірше, ні-ні, це не на мої сили, такі перевороти мусимо лишити молодшим, вони це зроблять, наші діти». Так як нині є, довго не може бути. Декан пригадав собі покійного графа і його надії на сина, пригадав собі, що з тих надій нічого не вийшло, і йому зробилося сумно. Милий Боже, скільки добра, скільки тепла і світла могли б, ніби від якогось сонячного вогнища бити від цеї кімнати. А так вона замкнена в собі, мовчазлива, німа. Книжки стоять, як стояли, килими линяють, золочені рами на образах, сни діють, і який кому з того хосен. Все, як було літ тому тридцять, а може й п'ятдесят, тільки графа не стало. Невже ж за других літ тридцять не зміниться нічого? Розхилилися за навіси в дверях від більярдової зали і війшли графиня і Марія. Декан встав, графиня підійшла до нього і подала руку. За нею панна Марія. Давно ми не бачилися очі, сказала графиня. Я не смів турбувати паню графиню, відповів декан. Як ви це кажете, не смів? Невже ж я дала яку-небудь причину до цієї несміливості? Ні, але я знав, що панна Марія хвора і тому не являвся. Поява священника в хаті, де лежить тяжко не дуже і небажана річ, де нервує. Пані не знають, може, що за священником кидають солому, як стрінуть його в дорозі. Що ви кажете очі? Так, це останки старого суєвір'я, проти которого виступали наші письменники ще в давніх княжих часах. Я цього не знала. Взагалі нас учать багато дечого, без чого легко можна обійтися, а забуваю зазнайомити з життям наших попередників на землі, котра нас виплекала. Це недобре, бо таким чином ми ніколи не зростемо органічно з тутешнім народом. Заєдно, останемося напливовим елементом серед чужої стихії – на нас буде дивитися нарід, як на чужих, як на ворогів. Хоч вірте мені, отче декане, ми не ставимося ворожу до окруження. Навпаки, раді б йому щось доброго зробити, тільки не знаємо як. Пані графиня говорять про те, в чому я певний. Але пані графиня належить до виємків і до дуже нечисленних виємків. Можливо, я так мало зустрічаюся з сусідами, що перестала їх розуміти. Може, я їх ніколи й не розуміла? Може, я для них така чужа й далека, як був покійний мій батько? Ви не знаєте, що він терпів за те, що інакше дивився на світ, ніж люди з так званої нашої сфери. Це вже належить до історії, тому я вам можу сказати. Тоді, як ви отче кандидували на посла, а вашим противником був граф Б, мій батько стояв на тому, що мандат сільської курії належиться вам, як кандидатові, від селянства. А граф Б, як хоче, Хай послує від великої посілости. На батька напирали, щоб він у своїх маєтках відомими вам способами здобував голоси для графа.